Välkommen till avsnitt nummer 27 av Good Luck Have fun. Mitt namn är Marcus Persson, och vid min sida har jag Kristoffer Mellin. Tjena! Hallå, hallå. Och som gäst idag har vi Panserker, eller även känt som Peter Johansson. Välkommen! Tackar, tackar. Ja. Hallå? Vi känner inte dig sådär jätteväl. Vem är vem är du egentligen? Vad håller du på med? Ja, jag är med i Max HP Eller jag är en av de två som är med i Max HP tillsammans med Hiro. Mm. Som de flesta känner från gaminggrannar då. Ja, exakt Och Ja, vi spelar spel Det är det vi gör Det är inte så mycket mer Egentligen Och då är det då på Youtube Hur ofta, äh, ja. hur ofta skickar ni ut en, en video så att säga Varje måndag och varje torsdag Är det två olika spel då Eller är det ett är det, Satsar ni på ett spel tills, tills dess Att det är klart och sen byter ni ah. Vi försöker hålla en serie på måndagar och en serie på torsdagar ah, det, eh, och okay. Ett längre spel på måndagar och kortare spel på torsdagar Sen eh, har vi missräknat ibland Och ett kortare spel kan bli ett längre spel, tyvärr Men eh, det är sånt som händer Ja, så är det <laughs> Men vilka Men. spel har ni, har ni gjort klart nu då? Eller vad man ska säga? Ja, bland annat Super Mario 64 eh, Skyblazer, Castlevania 4 vad har vi gjort mer? <laughs> eh, Lilla sjöjung från till vanliga Nintendo. Det var bara en del faktiskt. Men det var kul. Ja. Vi håller på med romhacket Return to Dinosaur Land. Eh, det är ett romhack på Super Mario World. Okej. Okay. Tror vi har en del kvar på den. Den håller vi på med Pokémon Nuzlocke just nu. Mm. -hmm. Många, många hjärn i elden Ja, det, det är mycket där Och sen är det ju inspelningar som vi håller på Vi ligger ju långt framöver i inspelningsrutinen Så det är svårt att hålla reda på vilka vi har lagt ut Och vilka vi inte har lagt ut Om jag ska väl mm. Men ni, ni spelar som Ni försöker spela i ett spel väldigt, väldigt mycket Och spela in så mycket som möjligt Och sen så får någon av er Klippa ihop och editera upp det i, i avsnitt då, så att säga. eller? Ja, precis. Vi brukar ta en lördag i månaden och sen sätta oss och bara tog i flera timmar. För att vi inte har inte möjlighet att sätta oss på vardagarna, så att säga. För vi bor inte i samma stad då. Så... Nej, jag tror jag hade fått för mig att ni båda bodde i Örebro. För det är väl där Hiro bor i alla fall. Jag. Ja, han bor, jag bor i Hallsberg som är tre mil från Örebro. Det är inte jättelång tid, men det blir ändå på vardagar så blir det lite, lite problem att, att pendla mellan oss ändå. Ja, ja, jag förstår. Men ja, vi brukar träffas på vissa lördagar och bara togspela. Mm. Men vad spelar du annars då just nu? om du, Ja. Jag spela har precis med. spelat klart Star Ocean Integrity and Faithlessness. Det är senaste till PS4, Star Ocean alltså. Ja, det är väl femman? Ja, jag tänkte precis på det. Det måste vara femman, tror jag. Det, det, var, det var bra. <laughs> eh, tvåan tycker jag är ett av världens bästa rollspel hittills. Ja. Det är ju PlayStation 1 då. Ja, Okej, okay. jag tänkte just fråga vilken konsol det var till. Ja, tvåna till Playstation 1. Men det här var ju till Playstation 4. Och yes. Kanske till Xbox One, jag är inte säker. <laughs> Nej, jag har sett, jag såg på ja, Playstation Store att det var en stor nyhet att den att att var släppt. Jag är lite sugen på, på att testa, testa det, men jag, ja, jag har så mycket annat att du? spela också. Ja, precis. Gillar du JRPG, då är det ju... Då är det mycket att spela. Alltså det är ju ett typiskt JRPG verkligen. Okej, okay, ja nej men det, det, har, det är nog något, något som passar mig så... Ja, det var... Jag gjorde alla side quest och ja, plöjde igenom spelet och det tog en cirka 40 timmar. Det... Men jag tog nog lite mer tid på mig än vad de flesta har gjort, tyvärr. Så det är inte superlångt ändå. Nej, alltså ska man göra alla sidequests och alla, då brukar det ju ja, gå upp typ ja, min... 100 timmar Ja, precis Spelet var väldigt lätt, om jag ska välja Det var någon boss som gav mig problem Ja, det är både, både bra och dåligt spel mm. Men Kricka, vad har du spelat på sistone då? Uh, uh, det är alla andra har spelat tänkte jag säga, Pokémon Go Hände jag eller, har inte alla spelat det? Ja. Mm. Jag spelar Mark of the Ninja för framför allt. Jag har varit jätte... Jag satt och kollade GameStand Quick. Spelade om med Mark of the Ninja. till. Ja, Det finns väl till alla konsoler och PC för den delen. Ett 2D-plattforms... Jag vet inte, det är ju typ ett pusselspel samtidigt som man hoppar runt som ninja och slicar allt och alla. Med lite så här... Metal Gear Solid var ju hårt att säga, men det är ju, man ska inte bli upptäckt helt enkelt, det är ju mycket sånt eh, helst då. Det finns achievements kring att inte inte bli upptäckt, och så ska man göra objektivs, typ. Ja, det är sjukt kul i alla fall, ganska kort tyvärr, eller både och. Det är ju mycket achievements och prylar man kan låsa upp, så är väl det de, där av kortheten också kanske. Eller PC, eller? Ja, jag köpte det till Steam, men det finns på PS4 också, tror jag. Mark of the Ninja. Det känns som att det borde finnas på alla. Eh, men jag är inte 100% säker. säkerhet. Eh, men men det ja. Är inte jag känner inte igen namnet alls, om ska äh, så. kanske bara är Nej, jag får inga, inte heller någon, någon du, du, du, du, du, Mark of the Ninja, oj. Nej, precis. Eh, Xbox 360. Ja, oh, ja. Det var Udda. 2012, det är gammalt, Ja precis, det är så gammalt, det är jag som är så sjukt efter, oh, det, är det är där det sätter, jag trodde det var liksom, Ja, nej men det är där, av, där det är Microsoft som har varit med och games, Microsoft Game Studios som har varit med och gett ut det, därför det inte finns på Playstation, eh, oh. men ja ah, det var soft, så här platforms, med lite stealth mekanik och sånt, så det var, det var soft, lättsamt. Men annars har jag spelat Pokémon Go, som alla andra sen i torsdag som har haft möjlighet. Världen har ju stammat i de delar där det har släppts. Ja, det kommer till. världen kommer ju gå under på grund av detta. Ja, men jag tror det. Eller så blir allt bara jättebra. Man har sett så härliga bilder och diverse vad ska jag säga, historier kring hur folk har förenats kring detta, detta enkla ja. Ja, spel. Så antingen går vi under för att vi slutar vara produktiva eller så blir vi bara alla samma och ett och så slutar vi krig och är elaka med varandra. Det är en så här euforiskt samhälle så alla ja. blir en mind, en hive mind. Ja, men lite så. <laughs> ja, nej, så att det, det, det har jag väl nött ganska mycket. Eh, utan att vara särskilt duktig på det men ja, jag grindat på. Det är så jobbigt att grinda när man måste cykla runt och springa runt. Och... Men man får göra det i verkligheten, ja. Ja, ja. ja, men jag tänkte det när jag var här ute i morse, så här va fan, det här gjorde jag i WoW fast jag satt på datorn, så här, Man sprang och minade saker i WoW. Ja. Nu måste jag ju springa, eller ja, jag tog i cykeln men i alla fall. Nej, <laughs> äh, det var säkert eh, De som har, ja, det är imponerande, de som har eh, gubbar med liksom eh, 4000 combat points, eller vad tusan det heter. Eh, när jag själv springer runt med gubbar med typ 500-600. Så att, <laughs> ja, det är alltid någon som är värre än själv. Det, det är skönt. Ja, så är det alltid. Mm. Men det är väl bara släppt i Nordamerika och Australien just nu? Om jag, jag tror det. att Japan fick det igår. Om inte jag är helt oinformerad så tror jag att det släppte i Japan igår. All right. Hm. Vi, lä Vi läste någonting om att de som laddar ner det i de länderna som inte är de kan bli permabannade senare. ja. Men det är ju ett rykte, det är ju inte helt ja. säkert. Det ja, ska nej, man det... kanske hålla lite koll på. Men då är det väl bara att skapa ett nytt konto antar jag. Men... Ja, det hade ju varit jobbet i och för sig, det har inte läst. Men det, det är ju inte omöjligt, det, de kan ju absolut ta till sådana... Ja, men... absolut. Det är, ju, det, är ju, det är ju upp till dem. Ja jo, men visst. Det tar ju på serverna. Serverna är ganska ostabila redan nu. Man ja. märker det när amerikanerna vaknar, eller när de börjar liksom deras primetime börjar. Ja. Så... När, där vi är 8-9 på kvällen Kan det bara bli lite eh, trött, Tröttsamt om man blir utlagad Så jag kan tänka mig att alltså, blir det mycket besvär så, Ja visst, de kan väl Kicka ut folk bara för att liksom lätta på trycket eh, och, inna, och hinna bygga upp Server Ja, ja precis. patcha upp dem eh, Ja, det vore ju tråkigt Men ja. då har jag ju mer tid för Monster Hunter Generations På fredag så det, lite... <laughs> det låter helt rätt ja. Jag läste någonstans att Pokémon Go no, här hade blivit mer nedladdat efter 3-4 dagar så hade det spöjat Tinder i antal nedladdningar. Så ja. man är man är att och jagar, jagar Pokémon sen att hitta kärleken. Ja, det är po Pokémon kanske är mer pålitliga för många. <laughs> det är något. Ja, uh... Jag vet inte. Jag tror det var samma nyhet jag läste så, så var de uh, Pokémon Go och nosade på, på Twitter, Twitters användare ja, också. Det är sjukt. Ja, det är farligt. Det, det, kommer, det är ju nya Skynet <laughs> eller någonting. men ja, ja, visst. På tal om det så, om man om man laddar på tal om Skynet. Eh, när man eh, laddar ner det till iPhonen och godkänner, loggar in via Google eh, så... Gav man till en för stora rättigheter åt eh, utvecklarna att kom, de kan i princip, som jag förstod det, eh, du ger dem fulla rättigheter i ditt Google-konto. Ja, det är, det är, det är det ju. Det är, det är ett misstag. De har ju till en, de skulle ju patcha upp det nu. Ja, okej. Okay. Eh, de har skrivit lite fel. eller? Exakt, jag tror att ja. det var nå någonting som var felskrivet för rutan som kommer upp då eh, frågar om den får fulla rättigheter och folk tycker bara ja. Eh, och tänker inte på vad de godkänner Men det, det skulle packas till Ja Så att ja det är, det är läskigt det där Ja med, med användaravtal och sånt där Som alltså man bara trycker, trycker accept på Ja, jo. ja det, det kan stå vad som helst Ja det är ju ingen som läser det Nej Sen, sen läser man det någon sån här nyhetssida Och sen bara ja, men nu har du Kom ihåg vad ni har tryckt på. Ja, där, där, där. Ja. där. Så är det någon som har läst det för en gångs skull. Ja, och ja. Det, det måste ju vara för att hitta någonting. De vill hitta något fel. Ah, ja Jo, men så är det ju. Jag, jag kom inte ihåg ett spel det var, men det fanns något ett, ett indiespel tror jag det var som hade någon sån där eh, dialog där man skulle acceptera. Och de flesta accepterade bara rakt av. Men i, i texten så stod det så här vi har rättighet att ta en en print screen på din desktop och ladda upp den på, på våran hemsida. Så att, <laughs> så att ja. ja. Alla som hade installerat det spelet så här, kunde man se deras, ja, deras desktop screenshot på deras hemsida. Okay. <clears throat> och det var ju varier varierande Det kan ju inte bli jättepopulärt. <laughs> Nej. Då. Det kan inte vara det du... För Nej, men han, det var ju, han gjorde det bara för att så här uppmärksamma också folk att var god och läsa igenom det ni faktiskt känner. Ja, det var som. Smart är det, för vissa människor behöver ju den, den här, kicken, så att säga. Mm. Ja, och så finns ju andra in indie-utvecklare som har gjort så här smarta, smarta saker för att folk ska tänka till, tror du? Ja. Tror du var spelet... Vad heter det? Game Dev Tycoon Game Dev Story Jag kommer inte riktigt ihåg vad det hette det är Ett spel där man där man, där man Skapar upp sitt eget spelföretag Och gör, gör spel <hör> Sen var det några Som hade laddat ner Spelet då Ja, olagligt så att säga Och sen så saken är bara Att spela spelet hade någon koll som visste om att det var olagligt på något sätt eller om, om utvecklarna själva hade lagt ut en, en felaktig version på så här, The Pirate Bay och sånt där som spreds snabbt. Och den här versionen, när man efter några år i spelbranschen så gick man alltid i, i konkurs för att det var för många som pir, piratkopierade en spel. Så då började till slut började det komma in en massa, massa forumposter i deras supportforum där de frågade liksom, vad är jag? Hur ska jag ta mig förbi den här äh, nivån Eller hur har ja, fått klara av Fjärde året Jag går bara i konkurs på grund av piratkopiering bara, Ja Det kan ju börja med att köpa vårat spel På riktigt så. Det är, det är faktiskt en väldigt rolig sak Att göra Av dem Ja jag tyckte det var genialt när jag läste det ja. Jag tror som sagt Spelet hette Game Dev Story Eller något sånt där äh, ja. De som gjorde det Fenomenalt gjort i alla fall, tyckte jag. <laughs> ja, mycket bra gjort och rätt gjort, Ja. tycker jag också. Men ja, du har jagat Pokémon, så alltså. Du har varit nyttig kricke. Ja, det är, jag har ju rört på mig. Man får väl vara glad för det. Tänkte jag säga, det är ju härligt nu när det börjar bli sommar, det är ju perfekt. Men ja, jo, har ju, det har jag gjort. Sen om det är nyttigt, det kan vi diskutera, det vet jag väl inte. Men folk jag, kommer ju krocka på grund av... Jo, men jag tänkte på det när jag cyklade här. Jag tänkte bara, men du, den här Pokémonen kan jag ju fånga. Man ska ju liksom, jag vet inte om har ni spelar Paper Toss till exempel. Man ska ju kasta den där uh, Pokébollen ja, på själva Pokémonen inom en cirkel. Lite som Paper Toss ah, okay. när jag det Och cykla och göra det samtidigt, det är ju ja, det är klart, det går ju bra om det inte är någon på vägen. Men ja, folk kommer ju, som du säger, folk kommer ju ja. att rilla sig. Det är ja, det är Så jag har börjat stanna När det är, när det är enkla problem Då är det inga problem då, då det enkelt. Men just när de, nej Jag brukar stanna Ja All right nej. du idag? Ja då, jag har ja. fortsatt med The Binding of Isaac och efter Jag tror det var tredje Speldagen idag liksom, Där jag hade försökt samma sak I tre dagar i sträck Men nu bara för några timmar sedan Klarar jag äntligen av det var, det Eller inte hela spelet Men en del av spelet Jag spelade som en karaktär Som heter The Lost I The Binding of Isaac Det, det speciella med den här karaktären Är att, att han eh, det är eh, eh, Vad heter One shot, one kill Du, bara, du får bara bli träffad en, en gång Så dör du direkt, alltså du dör på allt Så oh. Så. Det låter kul Ja, så det är jättesvårt Det enda, enda bonusen du får det är faktiskt att du kan, kan flyga direkt från start Och det är en, det är en väldigt, väldigt bra bonus i spelet Så att man, du kan ju inte bli skadad av taggar på golvet Eller, eller giftpelar på, på golvet men, mm. men det är den enda, enda bonusen du, ja, du har från början Annars så en träff och du, du dör Liksom, så... Så, och då finns det ett nytt mode som heter Greed Runs, där man ska såhär du kommer in i ett rum och så sen så är det en knapp i rummet och så ska du ja, trycka på den knappen så kommer det vågor av, av fiender eh, hela tiden. Eh, och där skulle du göra då ett antal vågor per, per våning. Jag tror det är sju våningar tills du kommer till slutbossen i, i Greed Run. Och jag har som sagt försökt med på det här med The Lost i nu tre dagar innan jag lyckades, lyckades få en, en, en riktigt bra bild som, som gjorde att jag klarade mig igenom ja, ja, spelet utan att ta skada en, en, en enda gång. Ja, ja, sanning med modifikation. Det var, jag hittade nio extra liv på vägen så jag lyckades faktiskt dö två gånger. Men Du får stacka extra liv ändå. Liksom. Det finns ju, Binding Fizek typ Hundratals items i sig mm. Och det finns ett, ett item Som ger dig nio extra liv faktiskt Aha, okay. men, men Dör du i rummet Så spånar du i, i, i rummet Bredvid eller Som du var i fr från ja, Föregående mm. rum Så när du går in i rummet igen Då är det resettat Så att du alltså, du om från noll igen så att säga, eller ja, i det rummet. Så dör du på, på bossen och har skjutit ner en 80% och så dör du. Ja, då är han ju tillbaka på 100 ändå när du kommer in. Men... Lite rättvisa ändå, det ska han ha för enkelt. Ja, exakt. Så. Men jag lyckades till slut få en bra, bra bild som gjorde att jag gjorde mycket, mycket damage output. Så att är det för Trophies du gjorde det, eller är det av någon annan, av en egen anledning så att säga? Ja, det är både och. Jag spelar väldigt mycket för Trophies faktiskt, jag gillar att samla på Trophies. Men uh, The Binding of Isaac tycker jag att det av de bästa spelen jag har spelat, det är nu Säkert topp tre Det är typ Super Metroid och Zelda 3 Och The Binding of Isaac Som är i toppen för mig Så jag spelar mm. det här med, med glädje Bara för att uh, Faktiskt ja, ha gjort det Liksom få det oh. men, men det är ju som du säger Det är ju en, en, del, en del på väg för att Ta alla trophies är att, att jag måste fixa den här karaktärens uh, Alla Alla uh, Completion marks heter det Alltså oh. Man ska ju spela, alltså man ska klara av greed mode med alla karaktärer, och man ska spela satan med alla karaktärer, och man ska spela, ja men det finns ju många bossar. Så nu, nu har jag fixat ja, greed mode med det med, med låsta som jag anser är den svåraste karaktären, eftersom man dör på en, en ja, träff. Ja, precis. Så jag tror att jag har gjort Eller jag hoppas att jag har gjort det svårast, Den svåraste delen i spelet Nu i alla fall, så nu, nu är det bara Glida Ja, ja nu, nu tar de snart allihopa Ja, ja exakt Så nu är det, det är det är mega satan Jag ska döda med Delost också Men det, det är inte i Greedruns Utan då känner man en, en normal Eller ja ja normal spelomgång På ja, hard svårighetsgrad Och sen så tar man sig till Megasatan bara. Men det är, det är mycket roligare att spela sådana omgångar än Redruns, så att det blir nå no. Och Megasatan låter ju väldigt lätt ändå. <laughs> ja, exakt. Jag vet inte ja. varför det är så, men jag, jag, jag tror det finns Satan som Megasatan. <laughs> som i verkligheten. <laughs> ja. <laughs> så, nämen, så det är väl där jag har plöjt ner en allmina alla mina timmar eh, sedan förra veckan. Jag tror inte jag har spelat någonting annat eh, än bara det. Annars så fick jag bara här för någon timma sen innan vi som gjorde att jag nästan höll på att bli sen till inspelningen. Så var jag och hämtade ut min Playstation Vita, nej inte Playstation Vita, Playstation TV. Ah, Mm. Jag streamar ju väldigt mycket när jag spelar också. Och med den här så har jag då tänkt att man även kan spela Playstation Vita-spel. Ja, Vita är en väldigt underskattad konsol. Ja, jag har som inte, inte tagit mig tid att spela så mycket på den eftersom jag bara har spelat på den när jag väl är på rörande, alltså när jag reser och sådär. Annars ja. så sitter vi ju vid, vid Playstation 4 eller 3 Ja. Men eh, nu när jag har den här så alltså, kanske jag kommer att börja streama lite, lite uh, Vita-spel helt enkelt också. Uh, och då tänker jag jag blev framförallt sugen på Adventures of Mana som jag berättade om för någon två veckor sedan. Uh, Före gången till Secret of Mana har ju släppts på Playstation Vita så det hade jag tänkt nu spela på Playstation TV då uh, är min tanke. Så det ser jag fram emot. Jag vill eh, spela spelet som släpptes innan, Secret of Mana. Ja, det är ju en, en legend kan man säga. Nästan. Ja, verkligen. Men eh, Peter, när du växte upp då, vad spelar du då? Ja, allt. Nästan, jag började spela väldigt tidigt. Eh, ingen Sega, inget sånt, utan det börjar med 8-bitars Nintendo. Som blev Super Nintendo, eh, Nintendo 64, sen gled jag över till Playstation. Mm. Och sen har jag varit Playstation 2, 3, 4. Jag är mycket mer Playstation än eh, Microsoft, måste jag säga. Yeah. Ja, det är samma för mig, Det är bara, jag vet inte varför riktigt, det bara blev så. Eh, lillbrorsan, jag växte upp med, med ja, först och främst datorer, Commodore 64 och Spectravideo. Mm. Sen så hade ju en kompis runt omkring hade ju Amiga, Nintendo och Mega Drive. Men när vi fick vår första konsol det var ju Super Nintendo. Så det är ju Super Nintendo som jag som vuxit upp med i konsolväg så att säga. Ja. Nu minns inte vart jag var på väg att säga med det här. Men jo, Playstation. Sen så köpte en Playstation 1 och storebrorsan köpte ett Playstation 2. Så var det som att jag började... började Ja, Blir mer och mer Playstation så då när jag väl ja. köpte en, en egen konsol så eh, var det faktiskt först någon, en Playstation 2 slim i slutet på dess era, typ just ja, det var bara typ kanske 3-4 månader kvar tills Playstation 3 kom så när Playstation 3 kom då kanske jag väntade något halvår till och sen så köpte jag ett, köpte ett Playstation 3 och mm. eh, PS4 tror jag köpte ganska snabbt var det jag trodde inte var Releasen men det inte tog det någon länge innan jag köpte PS4. Jag köpte faktiskt PS4 på uh, releasen. Uh, av Hiro. Han jobbade ju på game då. Ja. Uh, så det var, jag köpte den av honom. Och jag köpte fyra spel och kameran och extra handkontroll och allting. Jag slog på stort där för att jag var, jag var sugen på den. Mm. Det var, det blev mycket pengar där i slutändan. Ah, ja, när jag väl köpte min så var det också med kamera och en extra handkontroll. För jag, man är ju ibland två stycken och sen så eh, ska ju ena dosen laddas. <laughs> så ja, precis. Så roterar man dosen så att säga. Ja, exakt så jag har kört också. Jag köpte... Nu ska jag har jag alltid varit en förespråkare för båda konsolerna. Jag hade både Xbox 360 och PS3. Det var väl samma generation, jo precis det var det. Eh, då körde jag dubbelt. Eh, men sen 4. Eh, det tog länge innan jag köpte PlayStation 4. Jag tror jag köpte det enbart för att jag hade spelat. Jag om det var... Jo, men det var inför Destiny. Eh, betan till Destiny. Då köpte jag PlayStation 4. Mm, just det. Mm. Alltså jag är ju också förespråkig för jag, jag är inte alls i det här kriget Utan jag har en Xbox One Och en Wii U också ja. Jag tycker att Om man har råd så ska man ha båda Om man vill ha alla För att mm. man kan inte bara vara på en sida Och hata den andra sidan Bara för, för att hata den andra sidan det... Nej, det är tråkigt att hata bara för att man ska hata Ja, jag tycker om tv-spel det, det är det jag tycker om Ja, så att då... ja men speciellt jag när de gör jag är kina... mest på. Ja, precis. Licensprylar liksom. Ja. PDSen tycker jag dock är en väldigt bra handhållen konsol. Mm. Men det är mest för att jag är besatt av Pokémon. Och sen kommer Monster monstranter. Ja men visste. Då, då kommer jag nog inte röra PS4 eller något annat på ett tag. ta. <laughs> <laughs> ja nej, det, det, det är ett stort släpp. Ja. Det. Det, ska bli, det ska bli härligt. Och sen, det sköna är ju att nya Pokémon kommer väl i jul. Ja, ja precis. Strax innan jul. Jag tror det var ja. november. Ja, så, där. så då hinner man precis jag ska inte säga bli klar med Monster Hunter, men man hinner ändå liksom så här. Ja. Man har ja. nog, hypen har nog lagt sig lite. Ja, då. precis. Då kan hoppa man liksom så. hoppa på, ja. på Pokémon direkt. Så behöver man inte byta konsol. Nej, precis. Du är bara byta kassett. Exakt. Perfekt. Men ni har båda spelat mycket Monster Hunter innan Antar jag Jag har inte spelat något Så jag. Som... ja Jag har hört lite kricke prata lite om det Men du Peter har du spelat alla Monster Hunter innan Eller alla men... Jag har spelat det senaste 4U eh, Men inte jättemycket faktiskt Jag kom in väldigt sent till det Och det var på grund av Hiro då, För han är ju helt besatt av Monster Hunter Ja jo. <laughs> Så han övertalat mig Och jag, jag... Ganska, men det var ju så pass sent i, eh, det var bara, ja det var flera månader sedan nu förvisso, men eh, ja, som eh, rapporterade de ut att det här skulle komma när som helst och då tänkte jag att då lägga ifrån med det spelet och vänta tills det nya kommer. Nu har jag sån hype inför det, vi kollar videos hela dagarna och det oj oj det här ska bli så bra. Ja, men det är viktigt att tagga upp sig själv också. Det, man måste ju hypa lite. lite. Ja, Vi måste precis. lägga mängder liksom. Vi ska faktiskt ha en hel spelhelg. Som börjar på fredag till söndag. Oj. Med lite folk som kommer och det ska bara spelas Monstranter. Ja, ah, shit vad kul. Ja, ja det, det ska bli riktigt roligt faktiskt. Kan man spela i, i lag, alltså online tillsammans? Eller det kanske är som man spelar? Jag vet inte. Man kan ju spela local... Och man kan ju spela över nätet. Men jag vet inte om man kan köra local samtidigt som man kör mm. över nätet. Jag vet inte Oj. hur det funkar. Nej, det vet jag inte. Det var en bra fråga. <laughs> för man kan ju vara upp till fyra spelare samtidigt. Ja, det är ju som mer eller mindre byggt för det eh, i slutändan, så att säga. Och det är ju, ja. ju högre du kommer eh, i level och så vidare. Eh, så är det ju, det är ju fyra co-op som är liksom det, det man jobbar med. För ja. att kunna grinda i, i vettig pace. liksom För de är ju de flesta monsterna är ju byggda för fyra manna. Ja, precis. Det, då det är, ju... är det ju nästan sköna att köra med folk man känner. Än ja, folk man inte känner. För att det finns ingen chattfunktion i spelet. Och det är både bra och dåligt på ett sätt. Mm. Men ja, det är ingenting för alla, tror jag. Eh, nej, det är ju helt klart. Alltså det är ju extremt svårt Alltså det är ju Det belömer, man måste ju kunna saker Det är inte bara att grinda Det är inte att grinding Man måste ju lära sig monsterna Det tycker ja. jag är härligt på det Och jag tror att det är därför det är så populärt i den kretsen det är populärt i Just för att ja. du, du blir ju verkligen rewarded För att du kan spela Ja, eh, jag är inte den som tycker att man ska kolla en guide innan man spelar ett spel För det finns ju många som eh, Spelare spel första gången och då sitter de med en guide och mm. det är upp till dem, helt klart. Men ja, för mig är det ingenting. Men när man spelar Monster Hunter så måste man nästan göra det. För annars så kan du grinda i all evighet och inte komma någonstans. Mm. Du måste veta vilka delar du ska ha och sådana saker. Ja, men visst. Jo, nej men så är det ju. Så att, äh, jag vet inte, jag gillar det. Det är ingen hjärnlös äh, grinding bara. Man måste faktiskt, faktiskt kunna något. Så det tycker jag. Är härligt Det blir härligare när man, väl, när man väl får den där stora jäkla yxan Eller vad det nu är man har grindat för För att man vet att man har ju dödat 300 stycken av en viss sort Ja precis, och du har gjort det med skill nästan mm. För det, du kan inte bara stå och trycka på ett ställe Utan det är verkligen en strategi som gäller i det här spelet Absolut Det, det, det gör det hela kul mm. Nice, är nästan så att jag blir sugen på att köpa en 3 själv och Köpa spelet. Nu, nu är, det det, är så. Det, det det kommer just några där bundles garanterat med Monster Undercross eller Generation. Så att det är bara. Ja, det, det, det kommer. Det är bara springa väg och köpa. Det är säkert inget dyrt heller. Nej, nej det är det. Så... Avbetalning. Ja, sätt det på kortet. Dra ja. guldkortet. Du fick pengar. Ja, det. Ja, slänga slänga ut. Ut. Jag visste inte, jag glömde bort att det var det. Det är bara fickpengar. Yes. Men ja, du sa ju tidigare att du spelade mycket... Eller när du var liten så var det Nintendo, Super Nintendo 64. Vad är var var favoritspelen från de konsolerna? Oj. eller ja. Så, eh, så de gamla 8-bitars men... Nintendo. Då, det mesta jag kommer ihåg från det, det är ju Super Mario 3, om jag ska vara ärlig. Ja, det är klassiken. Ja, och det var ju jättebra. Och när det kom in till Super Nintendo... Oh, det finns ju så många bra där Men jag skulle vilja säga att Mega Man X är mitt favoritspel Nintendo Jag är mycket för rollspel Och Final Fantasy 6 i är all ära Och Chrono Trigger i är all ära Men eh, Mega Man X är Och Donkey Kong Country 1 Är mina favoriter där slössligt. Ja, det tror jag Ja, det är jättebra spel Alla de här du räkna upp <här> Super Nintendo är nog ett av de som har bäst spel Tror jag Ja, i dess bibliotek. Ja, jo, ja. ja precis. Ännu beredd att hålla med. <laughs> 64 har väl inte lika många bra spel som man vill att den ska ha. Tror alltså som håller i sig än idag. För mig, för min del. Så jag tror nog att Super Mario 64 är ett av de bättre spelen där. Jag tror det håller sig bättre än Ocarina of Time. Stämmer du alltså? Ja, ja. Jag gillade GoldenEye, det var ju ett Ett spel av rang till 64 Ja absolut, det var jättebra då, men ni spelade ja, idag nej, inte? inte idag, nej det kanske nej. inte funkar, det är sant Men det var, det var en Det byggde ju nästan hela FPS-genren på konsol mm. Ja verkligen, fantastiskt Men nej, nej inte idag, jag tror inte, jag ser det framför mig, det hade nog inte funkat Nej att det... Man hade man hade inte uppskattat det på samma vis Nej, minnet är bättre nej. liksom än vad det är. Ja, och jag tror många spel är så Att man vill, man vill ta upp sina gamla favoritspel och spela igen För att minnet är så bra Men då är inte spelen lika bra oftast Nej, nej de åldras ju inte på samma sätt Så är det ju helt klart nej. Men då är det härligt med Ja, Super Mario funkar alltid tycker jag Nästan rakt igenom liksom. Gamla 2D-spel tror jag håller sig bättre än 3D-spel Mm. Ja men det håller jag absolut med om Det är ju ja, Du vet, lågpolygoner det, det blir så jättefult Det var som liksom inte snyggt då heller egentligen nej, det var bara att Man var så fascinerad över att Det var 3D ja. Jag har svårt att starta Final Fantasy 7 idag Faktiskt mm. det... Ja, jag satt, det var faktiskt precis det jag satt och tänkte på <laughs> det, det är ett jättebra spel Men det, det är gammalt nu Alltså det är därför det är så populärt med remasters. Kan inte tänka mig. Ja, har det varit någon mer rykten om, om FF7-remaken? Ja, som har eh, tappat, tappat koll. Det senaste jag hörde att det ska släppas delvis, antar jag. Det var det senaste jag hörde att det kommer vara uppdelat i episoder. Mm. Och att första skulle släppas i, i, vin i vinter, tror jag. Men det är var ju flera månader sedan jag hörde det, så det kan ju ändrats. Ja, men jag försöker snabbt kolla om jag hittar någon nå, nå rykten eller något konkret. Men jag hittar inget. Den är ju, den är ju officiell, så alltså det är ju är sagt. Det ja. har visat att, att det ska komma och sådär. Men jag hittar inget datum tyvärr. Eh, PlayStation 4 hittar jag också att det ska vara. Ja. Baserat på Unreal Engine 4 också. Ja, man fick ju se någon trailer med gameplay där lite snabbt i stri stridsmässigt och det, det såg ju riktigt levande ut faktiskt. Ja Jag tror man tar ju mycket från Final Fantasy 15 grejen där hur striderna funkar. Jag spelade ju Final Fantasy 15 demot när det kom ut och det, det är väldigt levande i striderna tycker jag. Mm. Är du hypad inför det då, Final Fantasy 15? Ja, det är jag fast Jag var mer hypad, jag köpte ut Playstation 3 på grund av det här spelet För det var ju Versus 13 eller vad det hette Just det, ha. så det... hypen har ju lagt sig lite efter alla dessa år <laughs> Men det... jag tror att det kommer att vara ett väldigt bra spel men det, det, är annars, det, är det är annars JRPG som är din, din favoritgenre, eller? Bland dem? Ja, det, det måste jag säga. De flesta av mina favoritspel är JRPG, så Har det varit något ja, annat ja. än Star Ocean på PS4 då som du har spelat? alltså JRPG-mässigt. På PS4 jag kan jag tänka över vilka som finns. Och en fancy 10 kommer ju hd-remastering grej på, men det, det är ju ett gammalt spel egentligen. Men det tycker jag alltid är bra. Ja. Sen kom ju Digimon där också som jag köpte, för att jag, jag ville ha mitt lilla Pokémon-rus där, för Pokémon... Jag hade inte spelat Pokémon på ett tag. Men det var det är inte riktigt samma sak som Pokémon. Mm, okej. Okay. Men det var ändå okej, okay, eller? Ja, absolut. Jag har inte klarat den, men vill man samla monster och grinda, det är ju ett sånt spel så då är det absolut jättebra för det All right, nej jag visste inte ens om att det, att det fanns Nej, det, det, det är speciellt faktiskt det. men eh, Pokémon är ju är Pokémon är bäst <laughs> jag är på <besatta> Pokémon <laughs> Men på vad är det annars PS3 då vad, vad rekommenderar du där då? JRPG-väg Oj, PS3. Jag försöker se mitt, alla mina PS3-spel härifrån. <laughs> uh, och, finns det. Ja, jag har ju alltid gillat Fine Fancy så att den delen är ju. Tyvärr är ju de som finns på PS3 inte de bästa. Okej. Okay. Ja, vad finns det mer för JRPG till PlayStation 3? Det har ju sjunkit lite sen PS2-eran. PS1 och PS2 hade ju väldigt bra JRPG. PS2:an hade ju Suikoden, minns jag. Ja, Suikoden 2 är mitt favoritspel någonsin faktiskt. Ja. Så att den, den håller jag alltid fast i mitt hjärta. Och ps 2 är ju som sagt där i Final Fantasy X, där kommer ju jag... Ja. Och 12:an som jag tycker är väldigt underskattat. Final Fantasy 12 då alltså. Ja, all right försöker tänka själv vilka JRPG-spel det finns jag har inte spelat så många ja det är ju Final 13 då allihopa har jag spelat men det är på PS3 ja och de är ju ändå jag tycker inte att det är dåliga spel de får mycket skit som de inte förtjänar men det är ändå några av de sämsta i serien ja jag är nog beredd att hålla med dig där att, ja. att de får, får mycket skit som de inte förtjänar ja, ja. Det är folk. Folk gillar <laughs> klaga. Det, det är så det är. Ja. Eh. Nej, jag har varit jättedålig. Alltså, jag gillade ju rollspel på Super Nintendo. Då var ju Cycle of Mana och Final eh, Fantasy och eh, Breath of Fire och Lufia. Ja. Men sen så eh, när jag började på ah, Playstation 3 och 4, där har jag varit dålig på att på spela JRPG faktiskt. Okay. Jag har inte kommit lika bra, lika många i RPG känns det som, inte kanske i Japan då Men jag eh, försöker också tänka ut vilka som kan finnas Tales of-serien kom ju tidsamtätt Tales of Vesperia och Tales of... Eh, ja just det, ja, det har jag hittar. lillebrorsan, så jag har funderat på att låna de spelen någon gång Men jag har <laughs> glömt bort det Ja, några av dem är bra faktiskt så Jag hade någonting på, på tungan men tappar bort det. Uh, uh, Får se om det kommer tillbaka. Uh. Mm. Nej. Nej. Nej. Uh, har du spelat Sinoblade Chronicles? Satt du en Wii U? Ja, ja, det har jag gjort. Fast. Är det Är det bra? Ja världen är jättebra. Alltså ja. den är stor och det är ju verk verkligen open world och coola stora monster och sånt. Ja, Karaktärerna är värdelösa, ja. tyvärr. Jag har tittat lite på det och så är sneglat och tänkt, ska det vara det spelet därför jag köper Wii U? Men det har ja. inte blivit av. För Jag har varit inte helt... Jag hörde också det där snacket om att världen var lite fantastisk och ja, monster är stora och feta och fläskiga. Ja. Men, ja. Karaktärerna är ju väldigt stela och väldigt... Ja, man, man lär inte känna dem tycker jag inte Det är kanske en eller två man lär känna Men det, huvudpersonen bygger det ju själv också Och jag är inte jättestort fan av det För att jag vill lära känna min egen Jag vill lära känna min huvudperson Och inte mm. se den Jag vill inte se det som att det är jag Utan jag vill se det som att det är en karaktär Men det, det är ju en personlig åsikt mm. Nu kommer mm. jag på att äh jag tänkte på, det är ju Jag tror det heter Pierre Solar Eller om det är Solar Pierre. Ja mm. Dock är jag, inte, jag har det i min wishlist att jag ska köpa det Någon, någon gång Men ja, har någon av ni spelat det? Är, är det? är det ett Värt spel att köpa? Jag spelar jag är inte klar Att jag är alldeles i slutet Men jag gav faktiskt upp där Mhm. Mm jag tycker att... I början tyckte jag att det var ett jättemysigt spel. Supermysigt. Och det var allt jag ville ha. Men sen... Ju längre man kom desto mer... störde mig på vissa små, små saker. Det, det är inte så stora gamebreaking-saker. Utan det var vissa små saker jag bara störde mig på. Men till slut så blev det tillräckligt för att jag gav upp. Men det kan jag ha varit att ett annat spel kom i vägen också. Så att... Ja, är du sugen på det så är det helt klart värt det. Den, den första stunden i spelet, tycker jag, jag tycker det var jättemysigt. Okej, okay. ja, men då kommer jag nog fort, <fört> fortsätta ha det kvar i min wishlist. Ja. Se när jag tar tag i det dock, men, ja, ja. Jag ju hur långt det är. Men det är, det är nog några timmar som du har framför dig i så fall. Låter, låter bara mysigt. Ja. Ja, det släppte mega drive Ja, det var väl där det kom först. Ja ah, okej okay, okej, okay. så det är en typen en liten upptning fast de har ändrat lite små saker tror jag. Nej, jag såg bara nu snappa Mega Drive, men det är klart ah. om det någonsin om det kommer ut på Mega Drive tidigare så är ju det ganska logiskt. Ja. Ah. Yes. och ja, det finns väl på de flesta plattformar idag. Jag har det i min PlayStation wish wishlista såklart. Mm. Ja precis, det var både Winterview eller Wii U då, och PS4 och Xbox One. Och... Ja, överallt. Ja det var e överallt idag. <laughs> och oja oh till och med. Finns den konsolen kvar? Oj nej det tror jag inte. Den är väl... Jag är rätt säker på att den är död. <laughs> Men... Den, Men det... var jätte ta... alltså, den var ju jättehypad. Den var ju som liksom så här helt avgudad och sen vet jag inte vad som hände. Sen insåg de att det är ingen som kommer att supporta den Nej. Typ. Mm. Uh, ja, slutade, slutade säljas två, 2015 Ja, ah, så pass R Retail eh, Mellan 2013 till 2015 Så den För i fjol så verkar den Visst var det en kickstarter uh, Visst började det som en kick eh, Ja, det var det projekt. Det mm. låter bekant mm. uh, Ja, discontinued Ju July 27 2015 Så ganska exakt ett år sedan Nästan. Ja. Ja, eh, eh, mjukvaran var det hårdvaran köpte faktiskt Razer upp så så får vi se vad som händer. Ja. Om något händer. Men jag har så svårt bra, bra. att se att, att jag har svårt att se att en, en De byggde om det till en ny mus <laughs> med 44 knappar istället för 18. Ja. Nej, ja nej. nej jag Åh nej. Nej, svårt att se någon ny konsol faktiskt lyckas ta sig in på ma marknaden. Eh. Ja, det blir, nog, det blir nog svårt. Jag tror att yeah. de här tre vi, vi har är de vi får se. Nintendo, eh, Microsoft och... Det beror ju som... på vad som händer med NX, hur de gör den. och. Ja. Microsoft verkar ju ge sig in mer åt datorhållet och att det ska vara som en speldator. Mm. Så man får ju se vad som... Det är så dyrt att komma med en ny, alltså. det... Ja. Microsoft gick ju med förlust i flera år bara för att komma in på marknaden liksom för att ja. få något sorts grepp om Nordamerika. Jag menar, de, de förlorar ju all, eller förlorar men de säljer ju mindre än PS, Playstation i alla andra kontinenter. I ja, Japan är det typ sju personer som är så. Jo men det är som när man är där borta och så är man på så här, ja men stora spelbutiker, elektronikaffärer, då är ju liksom Playstation 4 och Playstation generellt har ju, eller ja Sony generellt har ju. Vägg, väggar fulla och så är ja. det liksom två konsoler Xbox någonstans i ett hörn. Nej men det känns så liksom det, ja. det finns ju knappt. Det är två hyllor med Xbox och allt annat är Sony och Nintendo. Men det är ju förståeligt alltså. Ja. Det är ju deras. Sony är ju japansk i ja. princip. Och... Ja men sen har de inte lyckats bryta sig in i det här spelsegmentet heller känner jag. Nej. Alltså de spel som finns till, till Xboxen är ju väldigt västerländska. Ja. Helt klart. Getiago säljer ju ingenting, till exempel, i, i, i Japan, som är liksom ja, bland det största här. Ja, det, det är ju helt klart kulturen. Det är ju inte deras grej att springer runt så, kanske. Nej, typ inte. Ja, det är intressant. Ja. Ja, nej. Microsoft jo. i Japan alltså, det är, <laughs> ja, det är tungt alltså, de... men att ingen ja. vågar göra bärbart. Ja, ja, det är ju, Nintendo leder ju ja. helt klart ja, 3D, Det är som ingen som riktigt får, det är, ja, det är Vitan, men jag vet inte, jag görs det spel till Vitan fortfarande aktivt? Borde jag ha sett på Instagram att det är många som säger, rest in peace, Playstation 4, ja, ja. ja, så alltså, jag tror jag jag att de slutar med det, tror jag helt. Jag är inte säker, så litar jag inte på mig nu, men jag har fått fram att De har slutat med Vitan mm. Ja, för jag hörde också rykten om att Vitan skulle inte produceras längre Och ja. så vidare, att spelen inte kommer heller då Och då ja, vet precis. jag inte, då ger sig Sony bara och lägger sig platt Och säger, vi, ja. vi har Final Fantasy till, till mobilen istället typ. Ja, det är min största mardröm att, att alla börjar med mobilspel Att NX ska bli någon så mobil... Gej. Ja, det då, vore ju hemskt. Då säger jag upp mig. Jag vet inte var får men jag säger upp mig. <laughs> ja, det, det tog ju länge innan Nintendo ens funderade på Slöp. De har alltid varit emot eh, mobilspel, tills ja. nu Pokémon Go. För jag hoppas att de är fortfarande liksom... Ja, för Pokémon Go, jag läste som så att de tjänar ju... Alltså det har ju tjänat mer än något annat i princip. Mm. På bara mikrotransaktioner. Ja, ja, det kan jag tänka mig. De där äggen, är, eller ja, bollarna kostar ju pengar om man nu inte vill springa runt och hämta ja. nya. och det är ju, folk vill ju spela, folk vill ju inte springa runt. <laughs> nej, onäkligen <laughs> Nej, nej när, när folk sitter i bilen och spelar och kör runt och betalar pengar för bensin ja. istället för att... Ja. ja, då köper jag ju hellre bollar än att, än att köra runt med bilen kan jag tycka. Men, ja. Alltså jag har ju heller en Pokémon än en bil. <laughs> Exakt. Så är det Ja, nej det... Det är farligt. Det är farligt med mikrotransaktioner. Ja. Men, men... På Wikipedia så säger du inte inte någonting om att ps Vita ska sluta säljas. Nej. Den är fortfarande i, i produktionen. Vad så... ja, bra. Retail, retail availability 2011 to present. Så inga, inga... Inget officiellt i alla fall. Men... Då kanske det var att de inte visar den så mycket på E3. Att de... Nej. De liksom lät den vara på E3, att det är därför folk har tagit för givet att den är utdöd nu. Ja, mm. så. Det lätt mer ja, det trovärdigt alltså, att det var något sånt. Det var väl några spel som var känslade här i krokarna. Ah, okay. Och det är väl säkert ah. därför folk har liksom höjt på ögonbrynen lite. Sen om det har något med sakerna att göra eller om det bara råkar vara en tillfällighet. Ja. Ah. Det är ju svårt att veta när man inte är så insatt. Eh. Det är synd för att den, men de har ju världens största konkurrens också med 3DSen som är, den är ju bra faktiskt. Ja den är ju det. Och ja, nej, den är, jag har båda två, jag har Vitan också, men jag har spelat med 3DS kan jag säga. Ja. det är nog mest för speltillgängligheten också, jag tycker att det har varit bättre speld i 3 d sen Ja. Och, ja, precis. Det är ju Bravely Default och Brave the Second för mig som gillar... RPG och Pokémon, för mig som är, ser det som en religion, ja, 3 det är för bra för, för min del, tyvärr. Oh. Oh, ja, det är samma, det, det är Pokémon som gäller där och ja, Monster Hunter vart ju, ja, fyra har jag spelat på den och, och så bara allmänt sådär, jag vet inte. Ja. Det känns som att, nu ska jag inte rallera och hitta på saker, men nej, så är det. Jag tycker att vitan är lite oskön Att hålla i också Nu har jag ju bara testat första versionen Det finns ju en, en ny Nyare PS-vita Eller vad man ska säga mm. Så den, den, den andra versionen Kanske är skönare att hålla i Men den första tycker jag är lite ja. Ja, Den är lite obekväm faktiskt Den blir den, är, Jag sitter och försöker föreställa mig Hur det är att hålla i den <laughs> Det är lite platt nästan Tycker jag. jag Jag vet inte hur jag ska förklara det Men det, ja, jag håller med dig på den punkten mm. Och sen så tycker jag inte alls att, att inte det spelen jag har spelat på den I alla fall Att, att touch funktionen har varit Någon, någon givande Alltså något märkvärdigt en, Det är ett stort misstag Att de har den tycker jag ja, och det, det är ju, taget. det är touch både på fram Och bak skärm om man ska säga. Ja, ja bakskärmen är ju jättedumt Tycker jag. För att jag vill ha fingrarna där. Ja, exakt. Exactly. Ja, jag har samma problem. Mitt, alltså, Mitt Vanligt grepp känns som att man vill hålla där. Och då är ja. Och så blir det lite mer gimmick istället. Det tycker jag det har blivit på PS-vitan. Det är lite mer gimmick. När, man, när det väl är touch någonstans. Då är det som... Det ja. fyller ingen riktig funktion. Utan den är där bara för att vara där. För att de kan. Ja, Oj, Så var det ju när sen var ny. Mm. Alltså inte 3DS utan del att du, du var tvungen att hålla på jättemycket på skärmen, på touchskärmen och hela tiden. Då var det mer. Det, du gör det inte för att det är kul utan du gör det för att det finns där. Ja, ja men precis. Som tur är, har det väl lagt sig lite grann där kan jag tycka. De använder ju den andra skärmen bättre och bättre tycker jag på, på 3 d ja. ja det tycker jag. Med. Men så, är, så tror jag det är överlag Från början då vill de visa upp funktionaliteten Så då lyfter de fram alla, alla möjliga konstiga spel Som säger att de har touchstöd Ja, absolut ja, Så var det på PS4 också med touchgrejen på kontrollen och, och den här blinkande lampan som är på, på dosan Som jag inte fattar vad den gör egentligen På PlayStation 4 kontrollen alltså blinkande lampan på den ja, ja. på framsidan. Lysande en, en lampa liksom. Okej, okay. ja. ja. i vissa spel så blinkar den ju rött och om du har lite liv kanske. Ja, just, och så, så. skifta färg och grejer. Ja. ja, och det är så här. när jag tittar aldrig på handkontrollen när jag spelar. Jag tittar på TV:n. Ja, exakt. <laughs> jag, jag vet inte vad den ska vara till för. Den enda gången som jag tyckte att det har varit lite, lite bra att den har bytt färg Det var så här, i multiplayer-spel När typ, ja, men, ja, spelade blå efter blå färg Och spelade ja. röd efter röd och, då, om, om det är fest till exempel Så tar någon den ja, men Någon lägger ifrån sig kontrollen så tar någon annan upp den Och bara, ja, men, vilken gubbe jag hade Det där var den gröna kontrollen Så du är den gröna gubben Ja, säga. ja det är det det är ju en väldigt bra funktion, som faktiskt fyller en funktion. Ja, jo. Men annars är jag precis som dig. Jag har också hört om ett spel som där det står att den ska blinka rött när det är lite liv. Men som du säger, man tittar ju på tvn, man ja. tittar inte på ner bara, oj, nu blinkar det rött där. Det är lite liv här. Är också... ja, är, oj, ja, precis. Det har ju ofta livmätare på tvn också. Ja, det känns ju så här ja, bara... Ja, nej, ja, nej är... kolla på kontrollen, det är bättre ja precis men vad tror du att man skulle kunna ha en i typ skräckspel som alltså en indikator på att någonting är nära att man måste välja att, att titta bort från tvn för att se om om mm. ja, alltså, något är nära funkar union bättre med plattan alltså det, jag tänker att, då, att det funkar som en kamera eller jag ja. vet inte Ja, mm. jag förstår ja. Jag, jag vill bara ja. ha en handkontroll. Jag vill, det, det är det jag vill. Jag vill inte ha VR och jag vill inte ha massa konstiga funktioner. Jag vill ha en handkontroll så jag kan sitta och bara dega ut mig i soffan och ja. inte röra på mig. Ja, alltså. Handkontrollen ska vara en förlängning av en själv. Det ska inte vara en massa man måste få nackspärr för att titta uppåt och neråt och bakåt. Och Nej, precis. Det, det, det, det ska tycker, bara sitta där som en smäck. Då tycker jag, när du pratar skräckspel och liksom det där, då är Alien vs Predator när du måste plocka fram Scannern Fast det är ju i spelet hela tiden, du tittar hela tiden på skärmen, men det fyller ju lite den funktionen just det där att du måste ta fram scannern för att se vart Ja Vad ja. aliensarna är Så att säga Det tycker jag är en bättre lösning än att man skulle måste kolla på kontrollen eller på Wii U-sticken då, eller ja, den plattan ja. Så det, det mesta går väl att lösa ingame men jag förstår att man vill ha någon sorts, en ännu mer immersion, just sådär. Att man, kontrollen ska bli en, ja, något mer än bara en kontroll. Jag tycker jag att ju att det oftare platta. bryter. Ja. ja, jag tycker ju u plattan funkar väldigt bra i Wind Waker till exempel. Mm. Där det är som en inventory-skärm. Ja men precis, ja, men då fyller ja. det ju ändå en bra, snabb inventory liksom sådär. Ja precis, det, det är perfekt som det, mm. tycker jag. Ja, men där fyller den ju en bra funktion, känner jag. så måste man säga. Istället för att man gör det till en gimmick, att man måste hålla upp den och, för att se vissa saker och så vidare. Ja, det blir, lite, det blir för mycket. mycket. Men vad tror ni om, om kommande konsolerna har någon? Har ni ju förbeställt NX? Eller vad heter den? Ja, kommer den heta NX? Nej, jag vet inte. Alltså, det. Är det bara... Jag tror att det är ett produktionsnamn, va? Alltså, liksom ja. ett, men. Jag jag Ennex låter, låter lite tråkigt. Ja. <laughs> Men har ni förbeställt, eller är det någonting ni tänker köpa? Äh. Eller väntar ni, väntar ni på att få se den först innan ni. Äh... Jag väntar på att få se den först. Ja. Ja. Oh, ja så. Sen så slutar det säkert med ett köp. Det hade jag inte förvånat ja. mig om. Mm -hmm. skulle jag. Det är nästan, det, det säljer konsolen i sig om Zälda blir vad det blir. Ja, jag, jag köpte ett Wii U för seldat, ja. men nu, nu blir det nog att jag köper ett NX för seldat. Ja, oh, nej, men precis. För att nu ser Zelda ändå ut att bli kanske vad det borde vara. Ja. De, de andra Zeldan har inte varit dåligt, men Ocarina of Time, Time var fantastiskt tycker jag. Ja, men Zelda men har ju, har ju någon... fastnat. Ja. Du är fastnat i sin Dark Souls som är sälda än vad sälda är nu för tiden tycker jag. Ja, ja, men oj, bra jämförelse för övrigt. Absolut. Så är det <laughs> ja, ja det för du ändå... ska ju vara där utforska och du ska hitta nya saker. Du ska inte. Jag vet, jag vet inte vad man gör i sällan längre Nej. faktiskt. Nej, det funkar inte. Nej, men det var bättre för. Och nu blir det som det var förr, fast på nytt. Ja, fast snyggare. Fast nyggare och bättre. Så jag oh, ja det ser jag fram emot. Men ingen än nu. Man vill ju gärna se vad konsolen är först. Ja. Vad vet man. Men det ser lovande ut. Sen får vi se vad, vad. Jag vet inte, Playstation och de gör ju inte så mycket nu. Det är ju de här 4K och ja, exakt, det är, ja. Plus komma ett, och, eller komma fem. De här fyra ja. och ett halvt och, och, och det där. Yeah. Halvläsningarna tycker jag är så tråkiga. Yeah. Det är ju mest för VR va? Alltså för... Det känns så och för nya liksom 4K. Ja, tv apparater och Jag vet inte hypen där runt kring det. alltså man ser nästan ingen skillnad ändå. Ja, men om man verkligen alltså är, ser spelet bra så kommer det inte att, alltså är bra så jag inte att det spelar någon roll om det är 4K Nej. eller inte liksom. för då är det så Nej, inne i det. Du menar, menar du kan ju spela ett spel ett SNES-spel som har liksom, jag vet inte vad de har 640 480 i slutändan. Ja. Uh, och det är hur bra som helst Så jag, ja. jag vet inte, det här med att grafiken är så viktig Absolut, den är, det är en liten Krydda men eh, Gameplay är ju ändå Tror jag är det absolut viktigaste Ja, gameplay och kontroll Går ja. inför grafiken, helt klart Absolut Yes, när vi ska ta bara runda av Faktiskt Vi är uppe mot Eller närmast timmessträcket mm. Peter Vart tittar man åt dig, eller om man vill kontakt med dig, eller se vad du sysslar med? Ja, se. man borde kolla upp Max HP på Youtube, för där finns mitt material, eller vårt material mm. Sen har vi ju Instagram maxhp-youtube Där vi finns också, av Facebook och det är samma saker överallt <laughs> Så det, det är typ där annars, yes. annars än det så finns det inte så mycket Nej <laughs> det där finns lite material så, som jag tycker man kan kommentera och gilla Och komma med synpunkter och förslag på spel och allting ja, Absolut Några andra slutord du vill säga? Det var kul att vara här mm. Och bli inbjuden till detta Härligt. ja det var kul att du ville vara med Ja <laughs> fast det har varit lite, lite krångel förra veckan Men det löste vi och fixa den här veckan istället så. Ja, det, det löste sig väldigt bra mm. Faktiskt Krikke, har du slutord? Uh, nej, jag ska väl ut och fånga med Pokémon. <laughs> det är väl det. Jag har inte så mycket annat. Yes, nej, jag kan väl bara säga grattis till oss själva. Oh. Vi firade ju ett halvår förra veckan, så vi helt glömde ja, bort. Det är grattis. Ja, så vi har lyckats lyckats hålla en, ett avsnitt i veckan i ett halvår hittills. Då det varit... I Japan. Ja, <laughs> visst. Jag, trodde, jag tänkte så här när vi pratade om det här projektet, att bara, ja, men håller vi i 14 veckor så får jag till Japan då så kanske, ja du vet, så där. Kommer jag ens hålla i 14 veckor? Eller vad det nu var. Men nej, det är kul. Sjukt kul. Mm. Det var bra. Grattis till er båda. <här> Tack. Tackar. Men det var nog allt som jag hade i åtanke att säga i alla fall. Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs igen nästa vecka. G.G. Ja, ja. Ja, ja.